Misiune specială Partea 5. Drumurile Victoriei 29. Dus și întors Am sosit la Fairford, în sud-estul Angliei, la 24 august dimineața și mi-am expediat cât mai repede oamenii în permisie. Dreptul la permisie e ceva extrem de precar. Dacă nu părăsești unitatea în chiar clipa când dai norocul să ți hârtia în buzunar, un contraordin tâmpit poate foarte bine să ți-o anuleze. Instruit de o experiență salutară, am vegheat ca toți băieții mei să se topească imediat în cele patru colțuri ale Angliei. Distrați-vă bine, nu faceți lată chiar tot timpul și fiți prudenți. În toate armatele lumii, răzbunarea Venerei a scos mai mulți oameni din luptă decât bătăliile. Primul nenorocit, care s o căptuși cu ceva, o să se aleagă cu o săpunală din partea mea, de o să-i meargă fulgi, Pe cuvântul meu. Dar, dumneavoastră, domnule locotenent, unde vă duceți în permisie? Nicăieri, rămân în tabără. De ce să mă duc mai departe să văd dacă iarba e mai verde? Am cortul meu. Un pat bun, cărți, două sticle de scoci și câtă vreme voi sunteți plecați, nimeni care să mănânce zilele. Am să fac plajă, o să-mi not câte o pofti și am să dorm. Hai ștergeți o destul v-am văzut în fața ochilor. De când mă știu, totdeauna am avut necazuri cu permisiile mele. Totdeauna am fost rechemat înainte de a le fi consumat reglementar. Sau regimentul se deplasa la o dată neprevăzută, sau idiotul dinamic, de își deplasa pionii și de fiecare dată solicitudinea îngrijorată a armatei franceze mă smulgea din plăcuta- pe cât se pare, niciodată nu s-a putut dispensa de prezența mea. Nici englezii, de altfel. Abia 48 de ore au trecut de când ne-am întors din Franța. Abia dacă am apucat să trag un somn ca lumea, că mă și pomenesc cu un planton care mi-întrerupe odihna. Capitanul Sico vă caută la telefon, domnule locotenent. Alo, Tome, suntem chemați la Londra, la statul major al trupelor aeropurtate. Îți trimit o mașină. De acord, dar dați-mi timp să-mi aranjez puțin hainele pe mine. Acum sunt în pielea goală, iar generalul McLloyd e pedant când e vorba de ținută. Bineînțeles, nu vă întreb de ce ne cheamă la Londra. Cum știu cât de prudenți sunt englezii, la telefon trebuie să ne fi poftit pur și simplu să luăm ceaiul împreună, dacă nu avem nimic împotrivă. Chiar așa, McLeod ne așteaptă la ceai, pe curând. Nu de o ceașcă de ceai e vorba, ci de o baie. O adevărată baie de mulțime. De mai multe săptămâni, cei care luptă în rezistență în masivul Jura, s-au adunat în număr de peste 2000 în jurul fortului Lomont, foarte aproape de granița elvețiană. Esesiștii aflați pe Valea Dubs. Se pregătesc să-i atace și să ocupe din nou crestele, indispensabile armatei germane, ca să poată opri înaintarea armatei întâi franceze. Debarcat în Provența, aceasta a urcat pe Valea Ronului și intenționează acum să se strecoare prin spărtura de la Belfort. Cine ocupă Fortul Lomond va deține o situație strategică privilegiată, iar nemții parcât se poate de hotărâți să facă orice ca să-l ocupe ei. McLeod mă întreabă dacă aș accepta să fiu parașutat împreună cu trupa mea ca să-i susținem și să-i însuflețim pe machizarzi. Restul companiei ni se va alătura peste câteva zile, după ce vom fi făcut dovada că operația e viabilă. Se înțelege de la sine că accept. Numai că ne aflăm în 25 august, oamenii sunt în permisie de două zile încât trebuie să-i adun. La ce dată ar trebui să sărim? În principiu, în noaptea de 27. E un preavis foarte strâns, dar cu cât operația devine mai urgentă, cu atât nu ne putem permite să pierdem timpul. Inutil să mai prelungim întrevederea și ne despărțim de general ca să punem lucrurile pe roate. Pierce va sări și el cu sticlul lui de comandă, în același timp cu noi, ceea ce ne va asigura prezența a două aruncătoare de 81 de mm și mă va scuti de pătaia de cap impusă de legăturile radio. Câteva arme antitank individuale vor completa armamentul obișnuit. Cât privește restul, o să vedem la fața locului. Pentru moment, trebuie chemați oamenii. Unii dintre ei au plecat până în nordul Scoției. Nimic toată să-i aduc de acolo. Dacă ar fi fost vorba de marginirile lor de la statul major francez, cred că aș fi lăsat pe seama lor să rezolve chestiunea. Și să se facă de rușine, dar fiind vorba de britanici, nu se cade să ne facem de râs cerând de pomană. Față de incuria și scepticismul resemnat al oștenilor bătrâni a proclamat o lege de aur. Articolul 22. Descurcă-te cum poți. Exact ce îmi rămâne și mie de făcut. Miracol al unităților unde prietenia nu-i doar un cuvânt, unde legea clanului e o artă de a trăi și unde se stabilesc telepatii magice. În amiaza de 27, trupa mea completă a sosit la Fairford. Câteva telefoane la ofițerii care, conform regulamentului, și-au lăsat adresa, și telefonul fără fir s-a pus în funcțiune. Nu lipsește nimeni, domnule locotenent. Până și Filip Dubosc, pe care îl lăsasem în Bretania cu piciorul în gips, e prezent. Nu mă puteți lăsa aici, domnule locotenent. Gipsul trebuie să-mi fie scos peste trei zile. Nebunie curată, dar e gata să-i dea la crimele. El n-a putut să se lupte cu noi în Bretania. A și făcut, îmi dau seama, un complex de frustrare. Nu pot să-i impun o nouă umilință. Ok, Filip, o să spunem echipamentul într-un container iar cât privește saltul, n decât să te descurci. În principiu, vom fi lansați în mijlocul unei formații de a și sper să putem răsufla câteva zile înainte ca nemții să atace. Pe 30 august, o să ți se scoată gipsul. deși tare mi-e teamă că fac o prostie îngăduindu-ți să vii, dar pun o condiție categorică, orice am face, oriunde ne-am duce să stai mereu lângă mine. Mulțumesc, domnule locotenent! 17 ani, un picior țeapăn și-și apără privilegiul de a se duce să fie ucis, fără nicio exaltare, ci foarte simplu, cu toată utilitatea, ca să fie la un loc camarazii lui și mulțumindu-mi. Vieți tineri de azi, disperați de a trăi și drogați cu marijuana, cât de deosebiți de voi erau băieții mei. L-am revăzut pe Filip în 1960, după o căsătorie izbutită, tată de familie. Mi-a cerut îngăduința să mă mi-a prezentat pe soția lui, pe copii, apoi mi-a spus cât se poate de simplu. Când eram tânăr, domnule locotenent, ne-ați învățat că trebuie să ne purtăm ca niște seniori. De când s-a sfârșit războiul, tot timpul m-am gândit la dumneavoastră și n-am făcut niciodată nimic pentru care să fi meritat mostrarea dumneavoastră. Bietul Filip. De vremea aceea era în plină formă și conducea în mod fericit propria lui exploatare forestieră și un joagăr. Apoi, ca noi toți, vârsta agravându-i rănile, și-a început martiriul. Acum un an, împreună cu alți câțiva veterani din companie, i-am înmânat legiunea de onoare cu titlul de mare invalid de război. Picioarele i-au paralizat. E țintuit în lui de invalid, pe care îl manevrează până pe drumurile forestiere, fără să se vaide or să se geluiască. Fiilor ei curajoși, patria recunoscătoare. Binecuvântarea asta e pentru morți. E scrisă pe toate monumentele. Nu costă scump și nu angajează cu nimic. Morții, bineînțeles, se mulțumesc cu ea. Pentru un om viu, ca Filip, recunoștința patriei se manifestă pe semne într-o pensie. Ieri, în metrou, m-am întâlnit din întâmplare cu Pierre Cetcuti, unul din băieții mei din vremea războiului, rănit în luptele de la Lomond. Piciorul lui stâng, scurtat cu 4 cm, îl obligă firește să poartă încălțăminte ortopedică. Serviciul pensilor, în generozitatea lui, îi acordă o încălțare pe an, cea special croită pentru piciorul stilodit, Cealaltă încălțare și o cumpără pe spezele lui. Se deplasează șontâc șontâc în calitate de șef de șantier din foraj petrolier în foraj petrolier, iar pensia îi ajunge numai bine de țigări. Operație de rutină nu-i nevoie de un briefing special. N-aș putea transmite decât cele ce mi s-au comunicat la statul major. Nu are lucru la drept și oricum ar fi niciodată pe teren lucrurile nu se prezintă așa cum le anunță statul major. Vom avea timp să ne facem o părere când vom fi la fața locului. E filozofia exemplară a oamenilor de știință. Să nu consider nimic exact până când n-ai verificat tu însuți. Referitor la armament, n-am făcut decât să-i anunț pe oameni cam ce-aș vrea să fie luat și știu că e deprisos și nepoliticos să controlez execuția ordinelor date. În privința asta nu-i nevoie să verific eu însumi căci ar însemna cu o mână să dau și cu alta să iau, iar încrederea reticentă nu-i decât o formă de impostură și soiul ăsta de minciună nu se poartă printre noi. Când le cer ceva oamenilor mei, ei știu că le deleg o parte din responsabilitățile mele și nici nu le-ar trece prin minte să nu execute la perfecție ceea ce pretind să fie făcut. Cele cinci Wellington se încălzesc cu motorul la ralantii. Verificarea direcțiilor de zbor, împreună cu pilotul, ultimele aranjamente în legătură cu procedura parașutării și zburăm din nou spre Franța. Oamenii știu că îmi place liniștea. Conversațiile peșoptite ale unora nu-i deranjează pe cei care ca și mine vor să doarmă. Și dormim cu toții înainte chiar de a trece canalul mâneci. Dispecerul ne trezește ca să ne semnaleze roanul care arde la dreapta noastră. Un lac de foc unde oameni descumpăniți pe semne că urlă și mor prostește. Ce părere aveți, domnule? mă întreabă navigatorul. Ce părere ai vrea să am la șase mii de picioare înălțime? Decât cât că soarta noastră nu e chiar atât de rea ca altora. Să-ți faci o părere, ca și cum ar putea fi vorba să-ți dai cu părerea când e vorba de război și de moarte, două lucruri atât de stupide încât sfidează judecata. Să-ți faci o părere. Mai rămân două ore de zbor până când vom fi deasupra obiectivului. Mai bine e să ni le petrecem dormind, decât gândindu-ne. Și cu atât mai bine, dacă dormind, vom visa și ceva frumos. Nu mi-amintesc dacă am visat, dar mă trezesc într-un adevărat coșmar. Zburăm în plină inima a furtunii, aparatele cele grele sunt mânate de colo-colo ca niște fire de paie, fulgerele spinte că cerul în jurul escadrilei noastre. Impasibil, navigatorul își trasează direcțiile de urmat, apoi, făcându-i se silă, renunță și se duce la postul de pilotaj. Avionul se cufundă brusc în căder, despre care de fiecare dată, înfricoșați la culme, ne întrebăm dacă nu-i vorba de ultima. Navighează ca un vapor fără stăpân, se restabilește urmând culoare drepte, apoi din nou derapează pe un tobogan vent. De data asta, sunt gata să-mi dau drumul fără să-mi pun niciun fel de întrebare. Tunetele își repercutează bubuiturile pe panoul carlingii, fulgerele într o scaldă permanent într-o lumină lividă. Fețele oamenilor sunt vinete și se întorc spre mine într-o întrebare mută. Nu vă clintiți de la locurile voastre, e tot ce avem mai bun de făcut ca să nu-i dăm bătaie de cap pilotului. Navigatorul iese din cockpit. Aparatele de bord nu mai funcționează, domnule. Suntem în plină clocoteală. Pilotul o să încerce să facă cale întoarsă și să ne ducă acasă. Am survolat Dijonul acum 20 de minute. E ultimul meu reper serios. Nu vă putem da drumul la întâmplare. În afară de cazul când dați o dispoziție categorică în acest sens, dar dacă mi îngăduiți o părere personală, n-ar fi ceva foarte serios. E tocmai și părerea mea. Să te întorci la bază cu parașuta în spate îți dă un sentiment confuz de frustrare, de încoronare arătării. Dar în același timp un soi de ușurare lașă, pe care de altfel ai refuzat să o recunoști, te face să aduci mulțumire sorții care îți mai dăruie încă o zi de viață liniștită și o noapte când poți dormi în patul tău de tabără, iar nu pe pământul gilav. În la bază aflu că alte patru avioane s-au întors fără să-și fi lansat oamenii. Al cincilea care zbura în frunte a putut străbate furtuna cu câteva minute înaintea celorlalte, și în cursul dimineții de 28, un mesaj radio ne confirmă că unul din sticurile mele a putut sări fără niciun pericol deasupra machiului din Lomont. Oamenii ne vor aștepta în seara asta și vor baliza zona de aterizare. În petrec ziua dormind, scăldându mă și zăcând la soare. Oamenii fac la fel sau își joacă solda la poker. În orice caz, nimeni nu câștigă, nimeni nu păgubește, doar că banii trec dintr-un buzunar într altul. totdeauna au pungă comună, iar lirele engleze îmi vor fi înapoiate toate în seara asta. Le voi depune la ofițerul care face plățile până la întoarcerea noastră și redistribuirea lor în părți egale în ajunul unei viitoare permisii. De data asta traversăm Franța sub un cer înseninat. Avionul sare capra peste niște și foarte cuminți. Când între două a deschid un ochi, îi zăresc prin trapa deschisă, protector și liniștitori, ascunzându-ne din toate părțile proiectoarele antiaerienei. Pen minut tăgau, Soar, încă 10 minute de zbor înainte de a ajunge la obiectiv. Dispecerul stilat m-a trezit politicos oferindu-mi ritual aceașcă de ceai, iar eu mă instalez la ușă ca să zăresc apropierea terenului. Copilotul, îngrijorat, mă bate pe spate. Am impresia, domnule, că friții au sosit înaintea dumneavoastră. Vedeți, toate focurile astea pe munte, e fără îndoială un sat în flăcări. Vreți totuși să săriți? De ce nu? Parașutați-ne la altitudinea minimă, ca să nu fim mult timp vulnerabili. Odată ajunși pe pământ, treaba mă privește pe mine. Așa cum i-am ordonat, Filip e lângă mine. Dumneata Filip, nici vorbă nu poate fi să sări. Într-un machie liniștit și încă ar fi fost ceva la limita chipzuinței, dar în condițiile actuale ar fi de-a o să vii peste câteva zile cu trupa numărul 2, dacă operația e menținută. Necăjit își întinde capul peste umărul meu. Dar copilotul e de-a dreptul tâmpit, domnule locotenent. Nu-i vorba de un sat care arde, ci de focuri de bucurie. Într-adevăr, privind mai atent, se vede că sunt focuri de bucurie pe care machizarzi în delir le-au aprins ca să balizeze pilotul. Nerozii. E ca și cum le-ar fi telefonat friților să le spună ora exactă a sosirii noastre. Judecată oarecum temerară. Cei din rezistență controlează în mod absolut o zonă de 60 de km pătrați în care socot cu oarecare îndreptățire că pot acționa după bunul lor plac. Dar eu, cramponat de ușă, încă nu știu și îmi fac cu anticipație o idee destul de proastă despre aliații care ne așteaptă. Gău! Cele patru avioane eșalonate își varsă încărcătura în bloc după containerele cu arme ale căror parașute albe navighează spre pământ.